Глава п'ята. Оранжевий колір. П'ятниця. Ми не панікували. Якщо хтось і піддавався нервам, то хіба хіпі, та й то глибоко всередині. Я почав тихо поскрипувати зубами, часто зауважував, що руки гудять і ледь помітно тремтять, як після підіймання штанги. Хіпі ж раз по раз проводив рукою по волосі занадто часто, ловив себе на тому, що несвідомо чіхраю руки зовнішню сторону передплічя. До суботнього вечора я, мабуть, зможу виколупувати з-під нігтів шматки м'яса. Змусив себе перестати. Того дня ми сиділи в мене на подвір'ї. До теми Феді навіть не поверталися. Я нагадав гладкому хіпі, щоби той не забув занести завтра у Буду пістолет, ізоленту і лопату. Про всяк випадок. Я не зовсім уявляв, у які ігри ми гратимемо з лопатою. Можливо, копатимемо яму в болоті, якщо Федя не піде на дно добровільно. Одним словом... Про всяк випадок. Небо вкрилося легкими хмаринками. Назавтра певно слід чекати дощу. Дзвінка була самим спокоєм. Залишалася жвавою немов бджілка. Ми узгодили, де зустрічаємося завтра. Хіві пішов додому на панщину. Дзвінка залишилась. Кінець п'ятої глави.